Знаєш що? Ти вживай її з каталізатором, а я просто буду вживати. Роботи для неї знайдеться сила. 25 січня 1917 року. П. Гайдученко. Так от чого ти все записано в щоденнику про братика. Але де він, той братик? Каганець уже розгубив своє світло в світлі ранку, і Карлюга тільки тепер помітив, що він просидів цілу ніч. Ах, яка необережність! Він зібрав жужмам папери, перев'язав їх і одніс до схованки. Старанно оглянувся навколо, чи не загубив чого, і, переконавшись, що все гаразд, ліг у ліжко. «Треба виспатися», – подумав він, але лежав, широко розкривши очі. Розділ дев'ятнадцятий. Змова коловоріт. воріт. «Мені ця поведінка видається надто чудною. Ну, як ви не можете зрозуміти – що молода дівчина не могла не втратити рівновагу, будучи в такому стані. Нерви розхиталися вкрай. Життя не бавило її, і вона пройшла жорстоку школу. Усе це я добре розумію. І коли б поза цим нічого більш не було, то справа б полягла тільки в лікуванні. Але знаєте що, Андрію? Я бачу, що події останніх днів на вас справили гнічуче враження, і ви до всього присікуєтесь. Віра Павлівна трохи дражливо вимовила останні слова, і чмир це помітив. Він м'яко подивився на бесідницю і лагідним тоном мовив. «Пробачте, але я зовсім не мав наміру вас нервувати. Вислухайте мене терпляче, і ви побачите, що я маю рацію». Віра Павлівна трохи зніяковіла, що цей чоловік піймав її на роздратуванні. «Ще чого доброго, подумає, ніби вона до нього ставиться презирливо, як до робітника». «Та я не нервуюсь зовсім. З чого це ви взяли?» «Ну, коли не нервуєтесь, то ще й краще», – з усмішкою відказав Чмир. «Я мушу вам одверто сказати, що поведінка її мені не подобається. Ви кажете, що дівчина ходить гуляти, що в неї погані нерви, і вона шукає відпочинку в глушенні лісу, що вона шукає самотності, а дозвольте вас спитати про те, чого ви, напевно, не знаєте». «Про що саме?» – скинула бровами Віра Павлівна. А про те, куди ходила минулої ночі Марта і що вона там робила. Чмир помітив здивування на обличчі Віри Павлівни. Ви, я бачу, дивуєтесь, гадаючи, що Марта нікуди особливо не ходила і нічого звичайного не робила. А от Чмир щось вигадує ви ще більше здивувалися б, коли б вам про це розповіла сама Марта, та, на жаль, вона вам нічого не скаже. А може, й скаже. Ви звідки знаєте? Я переконаний. Підкреслено сказав Чмир, я глибоко переконаний, що не скаже. «А що, коли я те ваше переконання розвію?» «Розвійте», – просто відказав Чмир. Чмир і Віра Павлівна стояли коло воріт дворища, користаючись осіннім сонячним днем. Ця розмова виникла якось сама собою, і з усього було видно, що вона вплинула на Віру Павлівну гнітюче. «Зачекайте п'ять хвилин» сказала Віра Павлівна і пішла до своєї квартири, не чекаючи на згоду Чмиря. Чмир провів її усмішкою і став чекати. Немає сумніву, що вона спитає Марту про її нічну прогулянку. Але що та відповість? Остання чи не найбільш цікавила його, і коли Віра Павлівна повернулася, він із зле захованою зацікавленістю спитав. Ну що? Віра Павлівна розвела руками. Марта запевняє, що нікуди не ходила і тільки виходила на двір. Я, звісно, не сказала їй, що це ви мені передали. Я пояснила своє запитання простіше. То ви добре зробили. Загалом про нашу розмову нікому не кажіть, навіть Артемові. Він тепер у такому стані, що це може призвести до недобрих наслідків. Отже, про це знаємо тільки ми, септо я і ви. Гаразд? Віра Павліна, підтверджуючи, кивнула головою. По-друге, я прошу вас, нічого не криючи... Розповісти мені про Марту. Це не проста цікавість, а потрібна для справи. Можу пообіцяти, що все, що б ви мені не сказали, залишиться між нами. Гаразд? Ви на мене нагнали холоду, Андрію. Я вже просто боюся. Ви щось знаєте, і це мене лякає. Ви щось знаєте страшне. Я ще майже нічого не знаю, але можу знати, коли ви мені допоможете. Розкажете про Марту? Але куди вона ходила вночі? Я все, не криючись, вам повідаю, але спочатку ви мені розкажете те, що я прошу. А почати ви можете хоча б з того, хто її батьки. Ні, ця людина справді може підкорити своїй волі, подумала Віра Павлівна і сказала. Її батьки звичайні собі селяни. Так собі. Мали десятин із п'ять. Кажіть, я слухаю, підбадьорив Андрій. У неї був брат, що самотужки вибився на техніка, але йому не пощастило. 905 року його повісили за замах на якогось генерала, на якого саме я добре не знаю. Брат її був максималіст. Марта за його допомогою вчилася в гімназії, та як брат засудив військовий суд на страту, вона мусила гімназію кинути. Добре не знаю, як їй жилося дома, а тільки під час війни Артемів брат, Петро, коли його забрали до війська, виклопотав у земстві щоб Марту поставили замість нього вчителькою в сільській школі. Ніяка сказати з неї вчителька, але під війну не дуже приглядалася до дипломів. Петро Гайдученко був її наречений, і вони, певно, побралися, коли б не війна. А де тепер Петро? Не знаю. Марта з 17-го року не мала від нього відомостей. Це ви, напевно, знаєте? Принаймні, про це не було ні разу балачки у нас. Коли б не Марта... Так Артем сказав би, «Що ж, того Петра забили чи що?» «Нічого не відомо». Чмир замислився. Це не давало йому жодних матеріалів. Чимало у кого загинули рідні й близькі під час війни. А скажіть, як Марта реагувала на події 17-го та 18-го року? Вона була дуже активна. 17-го року вона була на чолі земельної комісії і провадила дуже виразну революційну лінію. За гетьмана їй довелося ховатися. За радянської влади її обирали в різні органи як комуністку. Вона зажила довіри і популярності. А чого ж вона тепер така немов прибита? Вона таки справді ж прибита. З минулого року таке з нею сталося. Її ледве не розстріляли червоні, а завіщо я так і досі не второпаю. А що ж вона такого робила? Працювала у селі за вчительку. Я так думаю, що виникло якесь тяжке непорозуміння, що так вплинуло на нервову дівчину. Здається, її підозрювали, що вона тримає зв'язок з повстанцями. Гм, нічого не розумію, – знизав плечима Чмир. Те, що в запалі боротьби ледве не розстріляли безневинну дівчину, це не дивувало Андрія. Такі випадки траплялися, і сам Чмир одного разу ледве не розстріляв повітовий підпальний партком, і тільки випадок врятував товаришів. «А вона не релігійна?» – спитав Чмир по паузі. «Ні. Вона негативно ставилася до релігії, але останнім часом вона верзе якусь містичну нісенітницю про чорного ангела, що про нього наторочила їй ворожка. Це що за дурниця?» «Не знаю. Вона тому ворожінню надає якогось таємничого значення. Остання ніби трохи пояснює, але не зовсім. Що пояснює?» «Нічну прогулянку», чи то на горище, чи то до карлюги. Я бачив, як вона виходила з тих дверей. Шмир показав на двері, що вели до кімнати ложкаря. «Я нічого не розумію», – відверто призналася Віра Павлівна. «Я теж нічого або майже нічого не розумію. Одне безперечно, що Марта щось од вас криє, а що саме – невідомо. Мабуть, таке, що їй треба крити». Віра Павлівна замислилась. Вона справді нічого не розуміла. Я прошу про цю нашу балачку нікому навіть не натякати. За Мартою треба уважніше постежити. Я гадаю, ми таки дещо згодом зрозуміємо». Віра Павлівна нічого не сказала, а тільки міцно стисла руку Андрієві, і той відчув її мовчазну згоду. Розділ 20. Комуна, винахід і маузер. Артем цілими днями ходив замислений і тривожний. Він підозріло дивився на всіх, шукаючи тайних слідів злочину в кожному, але люди були такі самі, як і раніше, і нічим не видавали себе за злочинців. Дощ знову настирливо почав лити з рана до вечора і кудись рушити з комуни, щоб розвіятися, ніяк не можна було, бо дороги обернулися на багнисті ріки, а болота розлилися і перетяли шляхи. Доводилося сидіти вдома, і Артем цілими годинами креслив на папері формули та числа. А не задовольнившися з них, рвав папір. Уставши за столу, він годинами ходив по кімнаті або лежав на ліжку, тупившись у стелю. Марта потроху почала видужувати, але синці під очима та мляві рухи свідчили за моральну і фізичну перевтому. Один чмир був зовні спокійний, і, поглянувши на нього, можна було подумати, що він уже забув про неприємні події, які так його були занепокоїли. Він розпочав довгі бесіди з комунарами що нудилися без діла, і виявив багато цікавого, чого раніше не помічав. Особливо його вразило байдуже ставлення їх до справи будування комуни. Усі ці люди чекали тільки на весну, щоб податися на давно кинуті місця, і ні в кого на думці не було залишитися тут господарювати. Вони хоч зараз подалися б до Польщі, та боялися, що зима застигне їх дорогою, і їм прийдеться сутужно. «Так от воно що! – думав Чмир і в його голові поставали один по одному плани збудувати комуну з іншого людського матеріалу. Він навіть намітив, кого саме варт притягати до комуни із знайомих селян та робітників згуд. Він майже не сподівався, що хтось із теперішніх комунарів залишиться назавжди в комуні. Ці здеморалізовані селюки його просто вражали. Довгі мандри і живлення коштом різних допомог зробили з хазяїнів якихось мандрівників з жебрачою психологією, що навіть на комуну дивилися з чисто жебрачого погляду Мовляв, держава мусить їм допомогти Той поселила їх у комуні Тому той Гайдученка і Андрія вони вважали не за товаришів, а за начальство, що може наказувати і командувати Своїми спостереженнями Чмир поділився з Артемом Та той якось байдужо вислухав товариша і сказав «Я й не покладався на цих селюків» Важно зафіксувати комуни і розпочати клопотання про землю, щоб на весну мати все потрібне для будування справжньої комуни. Хочуть їхати – нехай їдуть. Адже ж тоді треба вживати заходів, щоб до весни поповнити комуну. Як ти думаєш? Звичайно, треба, промимрив Гайдученко, немов ця справа його найменш цікавила. Чмир тільки руками розвів у слід Гайдученкові. «Це чорт зна що», – думав Чмир. «Треба рішуче поговорити з ним». Коли він так ставиться, так до біса я знайду кращу роботу. Останнім часом Артем своєю поведінкою почав його дратувати. Він від усього відсахується, так ніби йому ні до чого немає діла або говорить щось невиразне. Треба було вже їхати до повіту в справі землі та реманенту, а він не їде, незважаючи на те, що одержання реманенту могло б дуже вплинути на моральний стан комуни. Чмир намірявся рішуче поговорити з Гайдученком. Та щоразу побачивши його розгубленого і пригніченого, у Андрія зникала охота говорити. «Що скажеш людині, яка неначе нічого не бачить і не чує? Краще зачекати, може Артем очуняє». У кімнаті Артемові тепер не грілася парова ванна, і незаймані стояли в шафі хімікалі і хімічне скло. Він, отопілий і знесилений, лежав у ліжку і думав каламутні свої думи до гострої туги та розбуки. Віра Павлівна тинялася з кутка в куток, не знаючи, за що взятися. Якась невимовна турбота, неосвідомлений непокій, дерся й в її життя, і вона ніяк не могла з'ясувати собі, що саме її бантежить. А тут ще Марта цілими днями мовчить і давить своєю камінною мовчанкою. «Та ти хоч би слово мовила! Ну чого ти така?» – допитувалася Віра Павлівна, та Марта тільки знизувала плечима. «Яка?» «Я завжди така!» Спускалися присмирки над лісом і садибою та обволікали холодними туманами землю. Ранній осінній вечір швидко наповняв пітьмою тьмою кімнату, і Гайдученкові не хотілося світити світла. Він сидів, нахилившися над столом, коли відчинилися двері, і без попередження увійшов Чмир. Цей прихід не здивував Артема. Він тільки подивився на товариша і знов схилив голову над папером. Чмир постояв трохи, а потім підійшов ближче і, обіпершись на стіл, кинув гострий допитливий погляд на Артема. Він ніби хотів пересвідчитися, чи можна сьогодні розмовляти з цією людиною. «Артема, ми тут зібралися не для іграшки», – почав він. «Я вважаю тебе за серйозну людину і комуніста». «Ну то що з того?» – холодним питанням перебив Артем знову чмиря. «А з цього виходить те, що коли комуну складено для забавки, для жарту...» то це дуже поганий жарт. «Хто тобі сказав, що для забавки?» – здивувався Артем. Чмир підсунув стільця до столу і сів. У його руках і в голосі було стільки рішучості, що Артем підбадьорився. Голову він тримав тепер рівно, і голос його набрав чіткості. «Мені ніхто такого не казав, але твоя поведінка така, що інакше не можна й думати. Ми затіяли серйозну справу, а ти кажеш, що утворюючи комуну, не вважав це за серйозний крок. Гайдученко мовчки дивився на товариша, а Чмир нахилився ще нижче і майже пошепки казав далі. «У комуні неспокій. Люди щось думають, але мені не кажуть. Дід Данило невідомо, куди зник ще зранку і не повертався досі. Загалом цей дід на мене справляє чудне враження. Боюсь, щоб чого не вийшло». «А що ти думаєш, може вийти?» – стривожено запитав Гайдученко. Чорт його знає, але знаєш, щось робиться. От відчуваю я це, та й годі. Обидва замовкли. У кімнаті стало вже зовсім темно, і Артем запалив світло. Потім він пройшовся кілька разів по кімнаті і, зупинившись проти чмиря, почав тихо, немов сам собі міркуючи Я, звичайно, комуніст. Ти правильно це сказав. І не для жарту організовував я комуну. З неї мусив поширюватися вплив мого винаходу. Я тобі не розповідав про винахід, бо вважав це передчасним. Мені лишилося небагато, щоб можна було перевіряти винахід на практиці. Але папери мої викрадено. Голос Артемів перейшов на пристрасний шепіт у край зворушеної людини. Це означає, що мою складну роботу тепер сплутано і розплутати її я не можу. Так, не можу. Артем притупнув ногою. Він знову заходив по кімнаті, стиснувши руки у кулаки Тисячі чисел і формул переплуталися в мене в голові І я не можу знайти їм початку і кінця Бо мої багаторічні записи загинули Артем сів за стіл і стиснув голову руками Чмир тепер тільки зрозумів, як Гайдученко прибитий пропажею Ну, нічого, попрацюєш ще і відновиш свою роботу Часу вистачить Але тепер треба подбати про комуну Комуна – серйозна справа, казав Гайдученко, але вона – порошинка проти мого винаходу. Мій винахід створив би тисячі комун. І в таких місцях, де люди й не мислили господарювати. Он на тих піщаних дюнах за соснами була б прекрасна чорноземля. Отут, замість цього убогого чагарника, коливалася б чудова пшениця, а виноград пив би червону кров сонця там, де тепер росте убога осока». Мій винахід змінив би наш поліський клімат на клімат Криму, а піщаний попіл Дюн – на найродючіший ґрунт у світі. Очі Гайдученкові засвітились натхненням, і весь він немов розцвів. У ньому заговорила давня мрія, виношена і випащена роками упертої роботи в неймовірних умовах дичавини та зневаги. А тепер… Мій термініт годиться для війни, а не для ґрунту. А мої бактерії загинуть. Я втратив найголовніше. Мої праці над винаходом каталізатора. Такої речовини, що дала б змогу з вибухової матерії видобувати тільки тепло, а не руїнацію. Чмир більше чуттям уловив суть справи, аніж зрозумів її. Хай так, думав він, хай його справа величніша за всі дрібні діла сьогоднішнього дня. Але невже в ім'я такої величної справи ми маємо право занедбати дрібні діла». Невже ми можемо плюнути на липівську комуну тільки тому, що в майбутньому тих липівських комун буде тисячі? І зрозуміло стало Чмереві, чому так підопав у Артема інтерес до комуни. Він вважав її тільки за засіб, що використавши його, можна кинути. Він не липівську комуну брався будувати, а тисячі майбутніх комун. А якщо то тільки мрійництво? А коли Артемові розрахунки не виправдаються? То тоді як? Та як би там не було, ідучи до великих діл, не можна нехтувати маленькими. Чмир згоден працювати, і може більше, ніж працювати, для великих діл майбутнього, але він не може легковажити й дрібних справ сучасності. Нехай Липівська комуна тільки дрібненький шрубик, що вони виточують для його величної машини майбутнього суспільства, але хіба часто не залежить доля машини від моції й правильності того шрубика? Я, може, сказав тобі прикрість, Артеме, але мені близька й дорога справа нашої комуни. легковаж цієї справи, Артема. Нехай вона дрібна, але вона потрібна. Коли ж твій винахід має силу покликати до життя тисячі комун, так знай, що папери я знайду. Я розшматую груди тому, хто не захоче віддати твоїх паперів. Я перегризу горло, в христа його і в гробову дошку. Чмир був страшний у гніві. Він гатив кулаком по столу так, що той тріщав. Він вигукував страшні загрози невідомому ворогові, а Артем принишк, нерухомо стоячив кутку кімнати. Світло каганця полахливо хиталося, аж поки зовсім не погасли від удару колоком по столу.